Місця для спання поставлені відкритим чотирикутником з чотирьох боків огнища, а казан висить над вогнем на перекладині, що лежить на верхніх зв'язах сох. Нарешті, як ми вже це зазначили, до споруд цього роду можна зачислити і землянки, що в них люди живуть іноді по кілька літ. Конче треба, однак, тут зазначити, що під Цою назвою на Україні розуміють і справжні землянки, цебто житла викопані в землі, і хати, збудовані з землі, земляною покрівлею. Ну, явна річ, що тут ми говоритимем тільки про перші. Землянки є властиво ті самі корінні, що ми їх щойно описали, тільки значно більших розмірів, з пічу, з двома, а іноді й чотирма сохами, що підтримують стріху, плисковату або подібну до склепіння. Такі були запорожські куріні, а житла на січах, на зимовниках тощо. Такі сучасні землянки, що їх ставлять собі робітники, а особливо українці – переселенці на Сибіру. Куріні ці становлять уже переходову форму до надземного житла, бо вже мають невисокі стіни з глини, з лиски чи з брусів, мають і прорізані в стінах довгі вузькі вікна. Як бачимо, отже, українське тимчасове житло до певної міри переходить послідовно через цілий ряд типів, що дають змогу з'ясувати ту еволюцію, наслідком якої – З'явилося постійне житло хата. Звичайно, цей ряд не повний. Не всі переходові стадії в ньому представлені, але його все-таки можна вважати за цікавий матеріал для історії житла взагалі. Постійне житло розполох села. Переходячи до постійного житла, треба хоч кількома словами звернути увагу на розполог села. Проголошену не так давно, як науковий винахід, теорію Медсена про етнічну ріжницю в розполозі сіл у німців та у слав'ян, ближче розглянувши їх, прийшлося визнати за мало що варто. Бо ж факти підтверджують, що етнічні звички у даному випадку зовсім не такий уже могутній чинник, як, наприклад, рельєф місцевості. Але в дальшому викладі ми побачимо, що до певної міри треба припускати і вплив етнічних причин. Дуже яскравим доказом залежності розпологу дворів у селі від умов місцевості Можуть бути саме українські села, що з цього боку дуже різноманітні і майже вибагливі. Прикладом початків утворення сел можуть бути гуцульські селища. У гуцулів, а, власне кажучи, села ще майже немає. А коли воно є, то це тільки рудимент його, що починає тільки ще формуватись. Окремі осетки, цебто хати двори гуцулів, оточені обробленими шматками ґрунту, розкидані по горах наріжній високости і, явна річ без жадного плану на віддалі від версти до 4-5 верстов один одного, в залежності лише від того, де знаходиться вода. Вздовж долинок, гірських струмків та річок. На ріжній віддалі видно більше хат. в таких долинах, особливо там, де вони сходяться з долиною трохи більшої річки, як от тиси, обидвох черемошів, пруту, вже з'являються церква, попівство чи плебанія, громадський дім, крамниця та кілька хат, звичайно, вже без гражди. Це все разом і становить початок майбутніх сел, що вже тепер мають титул, дарма що вони такі ще незначні, і до такого села зачисляються часом сотки дворів.